Din podcast, leveret af os her fra kongressen.com hver eneste uge om amerikansk politik og amerikanske samfundsforhold. Jeg hedder Anders jeg er chefredaktør for mediet, som leverer podcasten til dig og din værdi i denne programserie. Med mig i studiet for sidste gang i år, vores ellersamens nyhedsredaktør Oslo Lykke Toft. Det er en øh, fornøjelse, at, øh, at skulle runde året af med dig i, øh, i kampen på Amerika. Det er en kæmpe fornøjelse, og hvilket år, Anders? Altså, hvilket år? Hvilket år, og det, vi skal jo så snakke om det. Jeg vil at sige, at øh, personligt er meget lettet over, at det lykkedes dig at, øh, at komme ind i studiet, netop fordi, at julene, som du ved, står for døren. <laughs> og kære venner, ja, ingen jul uden <laughs> gentagelsen skide. Det det, det det er simpelthen stadig en <laughs> af de bedste og ortolajsne jokes, der findes, så han ikke og kunne komme Og også du øh, hyppelt gentager? De trofaste var... kora kan jo huske, at den også var med i slutningen af udsendelsen sidste år. Hvem ved, lyt med venner, det kan være, at den også er der igen om et år. Jeg beklager, men det er stadigvæk en af de utrolig fjollede jokes, som vi sætter meget stor pris på her på mediet. I det her program også, der skal vi sådan en tur rundt, havde vi tænkt, i Washington. Og måske også lidt rundt i Amerika bagefter. Mm -hmm. Men vi har simpelthen besluttet os for, måden vi strukturerer den her udsendelse... Det er, at vi simpelthen bevæger os rundt til de forskellige sådan, magtinstitutioner, der er i, i USA's øh, hovedstad. Og jeg synes, at vi skal øh, starte ja. på Capitol Hill. Lad os gøre det. Starte i kongressen. Mm. Fordi der er jo ikke gået mange dage af det år, som nu snart er slut, før noget meget, meget forfærdeligt fandt sted nede på Capitol Hill. De fleste lytter kan jo sikkert også huske det. Jeg kan i hvert fald love dig, for jeg aldrig glemmer det. Og det er, at den 6. januar 2021, der blev det amerikanske parlament stormet af meget, meget vrede Trump-støtter. Jeg vil ikke kalde det demonstranter, jeg vil kalde det oprørere, fordi det havde ingenting med demonstrationer at gøre. Altså det var rimelig voldsomt, det der foregik. Det kostede også fem mennesker livet, og de her mennesker, der var kommet til Capitol Hill, var blandt andet kommet der til med ønsket om at hænge den daværende vicepræsident Mike Pence, der besøgte sat satte op ude på øh, Kvabsolhed, og, Hill, og øh, i det hele taget billeder, som altid vil stå som en, øh, en skamplet i, i amerikansk politisk historie og amerikansk historie generelt. Uden tvivl. Altså, det er, det er... Man kan sige, så, så var 2021 i gang, ikke også? År, og der altså. altså. At, men Men det er, som du siger, det er, det er jo ikke bare noget, som, som vi kun vil snakke om i 2021. Altså, det er, det er noget, som man vil huske, at man vil skrive historiebøger, bliver skrevet om den her begivenhed. Fordi det var så dramatisk, det der skete. Det var, det var helt vildt. Og man, man kan jo stadig mærke, den der altså stemning, der er i USA ovenpå på det her. Altså man frygter, at det kan ske igen mm. ved 2024-valget. Ja. Fordi det er sket en gang. Man bevist, hvor galt det kunne gå. Men man ved også, at det kan blive endnu værre. Altså ja. man var heldig, at der ikke var flere, der kom til skade under den her begivenhed. Og man var heldig, at, at, at demonstranterne ikke fik fat i Mike Pence. Altså ting... Tænk sig, hvis de her oprører, som du kalder dem, mm. havde fået fat i Mike Pence. men det er jo, det er, altså, det er jo næsten, øh, altså, næsten ikke til at holde ud og tænke tankerne til ende om, hvor galt det her kunne være gået, altså, eller hvor meget værd det kunne være gået, fordi det er jo slemt nok det, der skete, men, men netop også noget af det, der sidenhen er kommet frem omkring, hvad der skete den 6. januar, viser jo også, at det er tilfældigheder. Det er ikke fordi, det her bliver på en eller anden måde bremset. Det er tilfældigheder, der gør at det for eksempel ikke lykkedes for de her oprører at få fat i for eksempel Mike Pence. Ja. Det er tilfældigheder, der gør, at der ikke er flere, der mister livet, og i det hele taget må man sige, at det, øh, altså det er det er en begivenhed, som, øh, som i hvert fald gjorde, gjorde så stort indtryk, jeg husker på, på mig, da jeg sad og så øh, billederne i fjernsynet, jeg, kan jeg huske, at jeg sådan, altså, det, kan, det bør, ikke kunne, at det bør ikke kunne lade sig gøre det her. Nej, nej. Det, det, det, det burde ikke kunne lade sig gøre. Altså, normalt, altså... Kongressbygning er et sted, jeg har haft mere end et par timers fornøjelse at tilbringe gennem årene. Simpelthen jo fordi, det er det, vi laver her på stedet. Mm. Og normalt, når du er omkring kærbetrædighed, så kan du nærmest ikke komme til for sikkerhed. Nej, nej, nej. Den nej. ene politibil eller sikkerhedsvagter, eller overvågningskameraer, alt her, det her, det, altså, der er rimelig massiv, massiv sikkerhed, rimel hæftig altså, sikkerhedsniveau. Ja. Og Og så det sker det her, ikke? Ja. Altså, det burde ikke kunne ske. Nej. Det, der jo faktisk er på kongressen, det jo skete i de her dage, også udover det, der skete den 6. januar, som jo så fik meget stor betydning for resten af 2021, var jo faktisk, at det ene af de to kongresskammer, senatet... Ja, det skal stå simpelthen af øh, Det flippede. Ja, det flipper. Og må, må siges at <laughs> flippe på en på en facon, som øh, kom bag på de fleste. Nej, det var en stor overskelse, og det snakker vi jo også lidt om for, for, øh, for nogle uger siden i korea mm -hmm. episode der omkring mm -hmm. Georgia. Ikke også? Fordi det var der, der var de her to runoffs i øh, i senatsvalget, hvor de simpelthen tager to pladser, demokraterne, ja. for to republikanere. Det, det var vildt, og det var også noget, som man ikke har snakket særligt meget om, fordi det ligesom blev overskygget af de begivenheder, der skete på Hill den 6. januar. Men som du siger, så det har det haft fuldstændig afgørende betydning for, hvordan det her år har formet sig i Washington. Ja, for lad os lige på at tage den, fordi hvis ikke det her var sket, mm. altså så havde Biden været lame duck fra startskud. Fuldstændig, altså. Og i stedet så har han faktisk været en, ja, vi kommer ind på det senere, der har også været <laughs> udfordringer, men netop fordi han har haft spinkelt men ikke desto mindre et flertallet i og han har flertallet i repræsidenterets jamen så har det faktisk lykkedes for ham ja. at forhøvlet en del lovgivning ud over ramperne, og så kan man måske sidde som lytter derude og tænke sådan, jamen altså, det er jo også parlamentet, det er den lovgivende forsamling det er vel det, den skal, den bæks. Ja, det er rigtigt. Jamen, det, det, bajser, gør, det, det er bare ikke sådan, det fungerer. For der sker som regel meget, meget lidt konstruktivt på Capitol Hill. Det er som regel efterhånden blevet sådan, det der, hvor gode idéer går hen for at dø. Ja, æm, altså, det er meget sjældent, der sker ret meget konstruktivt på Capitol Hill. Men i det her indeværende kalenderår, som vi jo så er ved at sige farvel til, mm. Der er sket noget. Ja. Der er faktisk kommet en rigtig meget lovgivning ud af butikken. stor store det. Altså Det er virkelig, virkelig, virkelig vildt, hvad der er sket. Ja, måske bare lige nævne et par stykker af de reformer, der er kommet. Jamen altså, hvis man skal tage de, de største lige i flæng, så kom der jo kæmpe stor stimuluspakke, mm. øh, som, som øh, blev stemt igennem. Øh, bipartisan, tror jeg nok. Øh, ja, meget hurtigt. ret hurtigt. Og ja, altså, hurtigt. Altså, sådan, altså. Så, øh, noget, uh, semi -bipartisan. Men, men, men derefter så kom der jo også en, en transportation uh, ja, Infrastruktur ja. ja, hvad er noget uh, pakke Som jo også var faktisk bipartisan I, ja. uh, i, uh, i senatet i hvert fald ja, ja, ja. Altså, men, men, det, men det var et udtryk for at Biden Han havde et flertal bag sig Han ja. havde et demokratisk flertal bag sig som, var, uh, som gjorde at han kunne få De her ting igennem reconciliation Så han ligesom kunne presse republikanerne ud I, i samarbejde Fordi demokraterne ville, de ville gennemføre det no matter what det, der jo selvfølgelig er værd at bemærke, synes jeg også, omkring, øh, hvad der er sket i kongressen, det er, at øh, dynamikken også grundlæggende har ændret sig. I mange år har det været sådan nu som manden, der bestemmer på kærmessigheder. Det, mm. det er Mitch McConnell. Ja. Det er det ikke mere. Det, det er faktisk noget af det, der er mest afgørende, fordi Mitch McConnell, som i talen er den republikanske mindretalsleder nu i senatet, har i mange, mange år også været stopkloksen for ting, som for eksempel også øh, den tidligere demokratiske præsident Barack Obama gerne ville have vedtaget osv., hvor kommer bare sagt nej. Mm. Og hver eneste demokraterne har prøvet noget, så Macron stod sådan, ja, det lyder sjovt, når I fortæller om det, men det kommer ikke til at ske. Vi ser og, det. Det har ikke ligesom simpelthen været Macron-strategi. Jamen hele tiden bare obstruere, obstruere, obstruere. Mm. Nu er det pludselig blevet sådan, som Biden, han har sat ham på en eller anden forson, ud på tidsbordet og sagde, jamen prøv at høre, kommere. jeg vil gerne have dig med ombord, men det er ikke dig, der bestemmer om, hvorvidt toget kører eller ej. Det gør det. Ja. Du kan være med til at styre, hvad vej det kører, men at det kører, det er fuldstændig uden for enhver diskussion. Så hvad ved du? Og der må man sige, der har McConnell godt nok også lige skulle bruge noget tid på at finde ud af, hvilke ben han skulle stå på. Ja, ja, ja. Og, og, og hvem han skulle hamre på, ja. altså, ikke, ikke mindst. Men det er, jo, det er jo interessant, fordi McConnell er jo ikke sat helt uden flydelse. Nej. Man kan i stedet... Den interne splittelse i det demokratiske parti, har været så massiv har vi set i forhold til Build Back Better-pakken her, at man godt kunne have brugt en republikaner der to, til lige at støtte op omkring øh, i lovgivningsprocessen, fordi ja, det er så snævert det flertal, demokraterne sidder på. Det kan godt være, at de er i Georgia, men det gjorde, at de skulle bruge vicepræsident Harris, som tiebreaker, altså som den, øh, fordi det hedder 50-50 i senatet. Så man har ligesom brugt hende, hver gang der har været en uafgjort afstemning, så hun gået ind og afgjort det. I tilfælde, hvor Manchin og cinema som jo også har været to navne, som vi har talt meget om... Det har været et par gange, de blev nævnt. I 2021. Ja. Hver gang, de har været ellers været sådan, ah, men vi er ikke sikre på, at vi har lyst til det, så kunne man jo godt have ønsket, at der sad en republikansk senator og var sådan, ved du hvad, øh, Biden, vi hjælper os, vi giver lige en omgang den her gang, så vi hjælper dig, ja. og, så, og så giver du måske lidt igen en anden gang. Sådan har du ikke været hidtil, rigtigt. Altså, hver gang, det har været kritisk for demokraterne at få stemt noget igennem, så har republikanerne altså på det, mm. og sagt. Det her, det er dit projekt, det blander vi os ikke i. Og det er jo mens McConnells strategi i nødskald, vi ser igen i år. Ja. En sidste ting, man må kan sige, mens vi stadigvæk er over på, på den side af, af Capitol Hill, hvor at, at kongressen ligger, det er vel heller ikke for meget sagt, at, at, at netop den interne demokratiske splittelse, som du selv er inde på her, det er jo også det, der en eller anden skala er med til at, at påvirke helhedsindtrykket, ud fra hvordan man vurderer demokraterne her i 2021, og der er blandt også en mand, vi skal snakke om senere i programmet, nemlig Joe Biden. Fordi sandheden er jo, at de på den ene side har fået ekspederet utrolig meget lovgivning. Der er godt nok kommet store reformer. Det er omsagribende reformer, som virkelig altså drejer USA i en markant anden retning, end mm. det har været i de seneste år, for eksempel under Donald Trump. Mm. Og alligevel så er det sådan lidt et, et øh, mellemindtryk, Øh, der, der er efterladt øh, her på baggrund af netop de her uenigheder at det er at de har slået et brød og så det kun ind med man har bakket cirka halvdelen af det fordi de ikke kan blive enige og hele den der offentlige kan man sige Fight, der har været mellem venstre og højrefløjen internt i det demokratiske parti, hvordan man har skældt ud på blandt andet Joe Manchin fra West Virginia osv., mm. uden det sådan har gjort et indtryk på ham, og hvordan han til også har sagt, at prøv ikke engang, det bliver det her, ja, hvis jeg skal være med på det her, så bliver det ikke mere end det her osv. Og, mm. mm. og det har gjort indimellem at det har været nemmere at være republikaner, øh, end de måske ellers ville have troet, det ville være, i en tid, hvor de stadigvæk prøver at finde ud af, hvad i alverden de skal gøre, ikke? Der må man sige, der fik de pludselig lidt lettere Jamen, kog i et pusterum, det gjorde de. Ja, det, det. gjorde de. Og måske også lidt uventet pusterum, for der var mange, der havde tænkt, okay, nu har demokraterne faktisk flertal i både representanterets hus og i senatet nu, nu kommer vi til at se, at det bare kører som smurt. Og det, det personligt tror jeg også, jeg har været lidt overrasket over, selvom Joe tidligere tidligt har været ude og sige, at han, altså, han kunne kun strække sig så så langt, mm. så troede jeg faktisk, at det bare var over. Ja. Altså, det han har han jo faktisk vist sig at stå rigtig, rigtig fast på, de ting, han har været ude at sige tidligt i forløbet, mm. og som har sat nogle klare begrænsninger på klimatiltag og social, altså velfærdspakker osv. Og, og omvendt har Venstrefløjen jo også været sådan, prøv den her gang, der står vi altså virkelig fast på det. Vi mente, at 2020-valget var et udtryk for, at amerikanerne, specielt de demokratiske vælgere, gerne vil have en mere progressiv politik. Mm. Nu står vi fast på den her agenda, vi har sat. Så man har haft de der meget, meget låste positioner i det demokratiske parti, hvor er kompromis... Ikke var nøgleordet, mm. selvom det måske havde været det smarteste i forhold til ja, man den periode, man har været igennem som parti mm. de sidste fire år under uh, præsident Trumps uh, uh, lederskab mm. i det hvide hus. Ja, jeg er meget enig med dig. Det, demokratiet uh, internt hos demokraterne har i hvert fald ikke helt været så velfungerende som Biden-godt kunne, så det, det kompromis-kunst har, har man tilsidesat ganske mange gange. Nå, also. Yes. Vi skal simpelthen videre over Ej, på... Nej, man, man kan jo blive ved her. Det er jo det, det, er, man, det emne, altså. Det, det kunne det, det, det. Det. Det, altså. det er jo derfor, vi skriver om, det var af det. har været et magisk år. Den gode nyhed er jo, at det er jo noget, vi skriver om dagligt inde på kongressen.com. Det kan jo lige jo et for folk, der lytter med her, at uh, grunden til, at det kan lade sig gøre, og til, at vi optager den her programserie uge efter uge, det er jo fordi, at folk er så søde og støtter os. Også i en juletid, som vi jo altså befinder os i nu. Så uh, hermed opfordringen givet videre, kære venner. Hvis I gerne vil have adgang til alt den dejlige journalistik, vi laver hver dag, hvis I gerne vil være med til at sikre, at vi også kan lave den her podcast serie i 2022, så små ind på kongressen når I har hørt programmet færdigt, bliv medlemmer og på den måde være med til at sikre, at det her foretagende det kan blive ved med at trives i bedste velgående, fordi det gælder hos os, som det gælder alle andre steder, at god journalistik koster penge, også i julen. Over på den anden side af vejen, hvor at kongressbygningen ligger, der ligger en meget, meget smuk bygning, der ligger højst Det gør han. Der har godt nok også været... Øh, oh, lidt... det. det har været turbulent. Altså det vil sige, øh, vores fremragende jurist, Emil Lausus, øh, har i hvert fald øh, haft øh, få stunder, hvor han ikke vidste, hvad han skulle tage sig til øh, i 2021. Der har, øh, altså, der har virkelig vist sig det her nye udgangspunkt, hvordan det ser ud mm. i praksis, at den amerikanske højesteret nu er tippet i en konservativ retning. At de tre højesteretsdommer, som Trump han udnævnte, det er blandt, at han ganske kort tid inden hans tid i det hvide hus sluttede, udnævnte den sidste af de tre, nemlig Amy Coney Barrett, og definitivt også var med til at sikre, at det tippede her. Der er det klart. Der har 2021 været året, hvor vi virkelig har kunnet se, hvad det betyder, og man kan sige, den allervigtigste sag overhovedet, det er så en, som først her sidst på året for alvor er nået ret, men som allerede nu også kommer til at sætte rammen for meget af det, der kommer til at ske næste år og årene derefter. Mm. Det handler om abort. Øhm, det er helt sikkert. Og det er klart, at altså, nu talte jeg med Emil her den anden dag, inden vi gik i studiet, og han sagde, prøv at det mest sandsynlige, altså det, han næsten faktisk kunne sige med sikkerhed, det er, at 2021, det er det sidste år, hvor man har, den afgørelse der hedder Roe v Wade som vi kender den. Mm. Altså, det er den afgørelse der ligger helt tilbage fra starten af 70'erne, som sikrer kvinder ret til abort uanset hvilken delstat de bor i. Den ryger mm. i 2022, det er Emil helt sikker på. Mm. Det han så sagde, der er usikkerhed omkring det er om det ryger fuldstændigt mm. eller om den bare bliver meget meget hæftigt forringet. Men som den står nu af det sidste år, vi, vi har Roe v. Wade, altså som vi kender den. Og, og det, er jo, det er jo helt vildt dramatisk. Altså det er jo helt vildt dramatisk. Det, det, altså vi snakker med en lovgivning, der har været ekstrem ekstremt skældsættet for det amerikanske samfund, siden og har været det siden 70'erne, ikke også? Altså ja. det, er virkelig, det er virkelig, virkelig dramatisk, og som du selv siger, så afspejler det her jo også, at man lige pludselig har et, en højst hvor fordelingen hedder 6-3 i forhold til konservative øh, kontra liberale mm. dommer, og det er altså bare... Det er konsekvensen af det, vi ser nu. Det er, det er bare... Det er... ret har fået en helt anden undertone, end det havde for bare fire år siden. Ja, og, og måske også i den forbindelse, at tilføje, har også fået en... noget lavere ansættelse i den amerikanske befolkning. Altså, det er nemlig en rigtig god pointe. At hele sådan respekten og autoriteten omkring højesteret. Og tilliden? Jamen, altså. det er altså, er virkelig uh, for det er et kolossalt problem for det amerikanske demokrati og for det amerikanske retssystem. At man lige pludselig begynder sådan, at sådan, Om, altså, højesteret, det er alligevel uh, det er sådan politiske lakajer uh, ja. som uh, går med uh, med den politiske strømning, som de er en del af, mere end at følge uh, juraen og, uh, og så videre. Det er, uh, det er meget, meget bekymrende. Det er, da, det er da helt vildt bekymrende at altså overveje at have et retssystem, som hvor befolkningen faktisk ikke har tættet til de domme, der bliver afsat. Det er det, er, det, er bekymrende. det ja, er bekymrende. Det er bekymrende i meget, meget bekymrende. høj grad. Og det er jo også det, Samtidig er det også helt vildt spændende politisk, fordi for eksempel hvis vi tager udgangspunkt i den her uh, abortsag, mm. som jo kommer til at køre i 2022, ja. men som også har kørt allerede her i 2021. Ja, argumentfremliggelsen er startet her i slutningen af 2021. Jamen det, er det. og, og den, den har bare kæmpe, potentiale til at mobilisere demokratiske vælgere, fordi det er sådan en værdisag. Det er virkelig en værdisag, som kan få rigtig mange vælgere op af sofaen og gå ned og stemme, fordi det er noget, som man som amerikaner har skulle forholde sig til i rigtig mange år. Det har været en debat i næsten alle de valgkammer, jeg kan huske. Ja. Altså holdningen til abort, pro-choice eller pro-life, den, den der debat har kørt for evigt. For evigt. Og nu er der altså. Nu ligger man op til, at der skal ske afgørende forandringer i forhold til det her. Så jeg tror, at det kommer til at få afgørende betydning i forhold til den politiske øh, mobiliseringskapacitet øh, for demokraterne i, i 2022. Og det, det tror jeg, det kan, man se, eller det kan man allerede se konturerne til her i, i slut 2021. Mm. Jamen, jeg er meget enig med dig. Det, det bliver muligvis en af de største game gamechanger også i forhold til mobilisering. Det bliver, når den her afgørelse den falder, fordi... Øh hvis det lige pludselig bliver et statsspørgsmål om, hvorvidt man som kvinder har ret til, øh, til abort, så bliver det så meget desto vigtigere også, hvem der er, der styrer staterne, end yes. det er i forvejen. Og det er så noget, som jeg tror, vi kommer til at se især, at demokraterne virkelig mobiliserer på baggrund af. Men det, øh, det er helt stensikkert noget, vi kommer til at tale mere om i 2022, kan jeg jo allerede nu. Og så vi skal simpelthen øh, en tur ned af The Hill... Åh, har ikke efter det, er en god tur her, faktisk. Altså, fra Kongresbygningen til højeste det kan man klare. Det er ganske få minutters spaceret tur. Det er en lidt længere tur, faktisk, at gå. Især fordi, det som ofte sker i pæne hvis man først har været på det Hill, eller skal den anden vej ned nedad imod det hvide hus, Jeg har lige et spørgsmål til dig. Hvordan laver du din julejoke på engelsk, egentlig? Det kan man jo ikke. Ja, det kan man ikke. Der er jo ikke... Hvad har du gjort i alle de år, du har boet i og simpelthen uh, forklare dem, uh, if you understood Danish, then uh, I would have a really great Christmas joke for you. Ej, vi skal ned til det hvide hus, til en mand, som også godt kunne bruge lidt mere grin af, uh, fordi det er uh, ikke nogen hemmelighed, at 2021 jo var året, hvor at Joe Bidens drøm, det meste af hans voksne tilværelse, jo om siden er blevet til virkelighed, han er simpelthen blevet amerikansk præsident, mm. det er han blevet uh, lidt sent i tilværelsen, for at sige det moderat, de gik jo ikke desto mindre fuldstændig forrygende til at begynde med. Altså han hamrede fuldstændig. den ene kæmpe reform ud over rampen efter den anden. Han fik vaccineret amerikanerne i et tempo, hvor man jo som dansker på så meget stod og kiggede ja. misundligt. Ja, ja. I det hele taget fik han orden i kaos. Gennedskrevet amerikanerne i paris -aftalen. Altså alle, ja, alle, de, alle de her ting, det, er, hvor man, det, var helt, det, var, det var fantastisk at se på den der handlingsvillighed, der var i amerikansk politik. Jo, men også fordi, hvor... de, det han jo kørte med, altså det var jo et niveau og et tempo, hvor at, jeg kan da huske, det, at vi skulle opsummere og skulle gøre status efter de her berømte første 100 dage. Ja. Altså, der var dem, man sammenlignede Biden med. Det var sådan en stor køffæer som Franklin Roosevelt og Lyndon Johnson. Ja, ja, ja. Så har man virkelig, virkelig så man gjorde det godt. gjort det godt. Ja. Æm, det er så heller ikke for meget at sige, at kadancen ikke helt er holdt siden da. Tværtimod, så man sige, at de efterfølgende 100 dage og de 100 dage efter, det også... Ikke været så god. Altså, jeg, jeg kan jo huske, at i start af august, der nåede jeg jo lige at skrive en artikel, øh, der hedder Biden af sommerens store vinder. Ja. Og så gik der lige præcis to uger. Glæder mig, du bringer den. For <laughs> <laughs> og så, så ramlede alt ligesom bare. Så kom Afghanistan-fadelsen, hvor han altså, der virkelig, virkelig var kaos i forhold til tilbagetrækningen. Altså ja. kæmpe kaos, som udstillede, øh, altså, udstillede hendes evne til at koordinere øh, og faktisk hvor der var amerikanske liv, der gik tabt i det her. Altså, det, var virkelig, virkelig, det var virkelig, virkelig et, et dårligt øjeblik for, for Joe Biden. Ja, og pludselig, man kan sige, det, der begyndte at ske også, det var, at mange af de her, det der på engelsk hedder independent-vælgere, øh, altså de her swing som var vigtige for, at Biden vandt mm. sit, øh, sit præsidentvalg i 2020 om sider, jamen, de begyndte meget hurtigt at vende om ryggen. De så på det, der skete i Kabul for eksempel og tænkte, mm. Det der, det går den nok ikke godt. Så øhm, siden da, der har han ligget på nogle rimelige sløje approval ratings, må man sige. Ja, men jeg tror også, en vigtig tilføjelse er, at de ligesom havde regnet med, de fleste amerikanere havde i hvert fald regnet med, at nu var krona, altså hvad vil overstået, da man var omkring 4 juli. July. Ja. Altså det var virkelig, det var ligesom... Det var der, man var. Alt gik rigtig godt, og samfundet åbner op igen. Så kunne man bare se stille og roligt, at smittetallene, de steg og steg og steg i start af august. Ja, og plus at Biden jo ikke rigtig kunne komme videre med at få folk vaccineret. Lige Alle dem, der gerne ville vaccineres i USA, de var blevet det. Mm. Og det blev sådan nærmest en helt desperat ja. måden at man prøvede at lokke folk ind sådan, hey, hvis du bliver vaccineret så får du et gavekort ned til den lokale et eller andet, eller hvis du nu bliver vaccineret, så belønner vi dig med is eller med burger eller ja, eller andet. Ja, lige præcis. Lige Æh, præcis. Eller du, hvis du gerne vil op og se frihedskud inden, jamen, whopti, så står vi lige ved siden af, med, ja, ja. Med, med, klar med, med et skud Pfizer eller eller andet. Ikke? Ej, det Johnson. Nå, det er jo ja. Det, ja det var Johnson. Johnson. Ja, men prøv det er jo virkelig noget af det, som også har martret Biden her i den sidste del af 2021. Det er jo det her med, der er ikke styr på Corona. Der er overhovedet ikke styr på det. Og det er jo, fordi folk ikke vil vaccineres. Altså, det er jo, det er jo, han har jo prøvet så godt, han kunne at, ligesom at gøre det obligatorisk i forhold til, hvis man arbejdede i nogle statsapparater, ja. eller hvis man var i virksomheder, der var tilpas store. Så, så prøvede han at opstille nogle krav til at der, skulle, at der skulle man altså vaccineres. Mm. Og det er jo bare blevet modtaget meget blandet. Fordi den ene del af befolkningen synes, det er en sindssygt god idé, fordi de er trætte af, at alt går ned omkring dem, selvom de faktisk er blevet vaccineret. Og den anden del af befolkningen synes bare, det er en kæmpe frihedsberøvelse. Og det er jo bare sådan, det, det, det er jo konstant den der, det forhold, han står i, mm. øh, mellem nogen på den ene side, som han overhovedet ikke kan tale til, mens på den anden side står nogen, som er ved at være virkelig trætte af, at dem på den anden side, de ikke gør, som der bliver sagt, Præcis. hvilket altså ved, til sidst, i sidste ende faktisk minder negativt af på Joe Biden. Mm. Og det er bare, det er den virkelighed, han, har, han, han kigger ind i også frem mod 2022. Jamen, det er det. Det er den virkelighed, han kigger ind i. Og problemet er også øh, tilføjelse her, det er jo også det her med, hvis det bliver nødvendigt at lave nedlukninger, en gang til, hvis ikke han kan undgå det, mm. hvis det hele fuldstændig eksploderer øh, derover i øh, den nye sydafrikanske variant osv., jamen prøv at så øh, kigger vi også ind i, at så begynder arbejdsløsheden at stige. Mm. Vi kigger ind i, at en masse virksomheder er nødt til at dreje om. Vi kigger ind i, at man ikke på samme fasong som tidligere kan blive ved med at stimulere økonomien, fordi der er allerede godt gang i inflationen derover. Mm. Og det vil sige, at så, det også at, at, at så begynder det at svige på en helt anden fasong, end det hele har gjort for Bidens vedkommende, fordi så begynder antallet af greb, der er i coronaværktøjskassen, at være begrænset, og så er det altså ikke så sjovt at være den. Det, det er virkelig rigtigt. Så hvis man skal tage en lektie fra 2021, er sommeren, den slutter altså først, når det hedder 1. september. Ja, <laughs> og at blive vaccineret, det gør livet nemmere for os alle sammen. Også det. <laughs> og altså, nu har vi jo været uh, inside the Beltway, plejer man at sige, i, uh, i Washington. Uh, her til sidst skulle vi måske lige hoppe en tur outside the Beltway. Altså det er en super i, Ude i resten af USA, lige kigge på, fordi der er jeg er ikke skåret på begivenheder rundt om i, i de amerikanske delstater heller. Nej, nej. Altså, vi kan jo måske bare lige sådan, i al stilfærdighed tage et par af nedslagene. Vi kan starte vestpå. Ja, er det? Kalifornien. Åh, uh, Kalifornien. Lille, lille skæbnestund for Gavin Newsom derude her, da, da man fik uh, godt nok fra Newsoms side klaret skærne, men ja. den her recall... Uh, afstemning, som det hedder, altså at man skulle ind og stemme om, hvorvidt man synes, guvernøren skulle fortsætte eller at man havde tillid til ham eller ej. Mm. Der klarede han skærne, men det udstillede, at han jo ikke er Mr. Popular i, uh, i Kalifornien. Det gjorde det, men jeg synes, det mest interessante var, at efter efter recall election i Kalifornien, der tænkte vi, okay, demokraterne har faktisk en vinderstrategi fremadrettet mod de næste guvernørvalg, der kommer, og det er at forbinde de kandidater, der stiller op imod, mod her, altså den givende, siddende guvernør, mm -hmm. som demokrat, dem skal man forbinde virkelig, virkelig hæftigt med Donald Trump. Man skal gøre alt for at sige, de politik er lige med Donald Trumps politik. Fordi hvis man kunne forbinde alle de republikanske kandidater med Donald Trump, så, øh, så var vælgerne villige til at sige, okay, det kan godt at være, at vi godt kan lide dig som kandidat, men vi kan ikke lide den person, der styrer dig. Øh, og Newsom kørte den strategi eminent, Altså han kørte den virkelig, virkelig, virkelig godt, og han klarede jo recall uden problemer. Men man kunne så også bare konstatere, at øh, strategien virkede i en, en sikker demokratisk stat som Kalifornien, fordi da man så hoppede videre til en af de andre stater, ja, der nemlig præcis. også skulle øh, have guvernørvalg, øh, nemlig Virginia. Exakt. En svingsstat er er noget, som øh, virkelig øh, altså, bølger frem og tilbage. Der prøvede man også for demokraternes side, de stillede med Terry McAuliffe. Og det kan man og, også diskutere og om, og meget, meget kan altså. sige, som Terry McAuliffe, men sjældent er det meget pænt. <laughs> Æ, altså så imod, så er han, øh, altså, han er virkelig ikke... Altså det er jo ikke sådan, at man tænker, at McAuliffe det er vortids Kennedy eller et eller andet. Så Ej, han, det, det. Han, er, han er ikke nogen speciel... Det er efter 20 år i graven, altså. Ikke nogen, nogen habilkandidat i hvert fald. Men det er jo ikke det, som man har kørt med. Og man prøvede netop, som man havde set i Kalifornien, det du nævnte før, som Newsom gjorde, at tænkte, at det gør jeg også. Mm. Det gik bare ikke. Det gik overhovedet ikke. Fordi ved du, hvad hans modstander gjorde? Glenn Jonken? Han sagde, ved du hvad, det kan godt være, at Trump er formand for min parti, men jeg har ikke sådan noget med at gøre. Jeg er bare en hyggelig forstadsfar i en god flistrøje, som render rundt, og bare egentlig vil have, at der skal være stille og roligt styr på skolerne, og at folk, de må, de må gøre lidt, hvad de vil i forhold til de her vacciner. Og det kan godt være, at, at, at valget var, der var lidt fusk med det, men så blander jeg mig ikke med i det. Altså han holdt, med andre ord, lav profil. Han holdt rigtig lav profil, og han endte med at vinde. Og vi snakker altså en delstat Virginia, hvor Biden i 2020 vandt der med over 10 procentpoint Ja. Et år efter, præcis et år efter. Så tager man kunne Så tager man Ja, jamen det er ret bemærkelsesværdigt. Og øhm, altså man siger på den sæson og det bringer os jo så hen til den, øh, den sidste af de tre stater, som jeg tænker, vi lige skal nå runden her på falderivet, nemlig New York. For det har godt nok ikke, altså generelt det har det ikke været noget godt guvernør år for demokraterne. Altså, Ej. det var fint nok, at Newsom, han klarede skærne. Det skulle han også. Det var, at vi fuldstændig Det havde været fuldstændig forfærdeligt. Han var blevet væltet derude. Ja, ja, altså, så ja, ja. havde øh, du nærmest ikke kunnet se 2021 for bare elendighed for demokraternes <laughs> side. Altså. Men i New York, der endte det jo så med, at øh, den mangeårige guvernør, Andrew Cuomo, efter øh, længere tids øh, ophobning af skandaler, mm. til sidst endte med at, øh, at trække sig som, øh, som guvernør. Det tog godt nok lang tid, øh, og det var ikke kønt. Nej, han blev næsten ligesom slæbt ud, ikke også? Altså, han var overhovedet ikke have om det. Han Ej. kunne slet ikke se, at der var at den måde, han havde opført sig på, var fuldstændig fløjtende forkert. Det kunne han overhovedet ikke se. Tværtimod, så syntes han, det var vildt urimeligt, og han ville da bare blive ved med at være guvernør, indtil de sidste nærmest måtte tro ham med øh, det, der vel hedder en delstatsretssag. Altså det kan man ligesom, man kan stille en præsident for en rigsret, kan man faktisk også på delstatsniveau sætte en guvernør i sådan en delstatsrigsret. Øh, og øh, det er øh, altså ved impeachment. Og først omkring begyndte han at øh, se skriften på væggen, at det kunne godt være, det nok ikke lige havde nogen gang på jorden, og det måske ikke lige var rimeligt, at han skulle fortsætte som guvernør. Mm. Så trak han sig. Ja, ja. Men hold op, altså han spørger stadig. Ja det, altså, det, ja, det gør han da, og han trækker jo altså, folk med, med sig i graven. Ja, blandt andet sin bror. Ja, Chris Cuomo. Chris jo, Cuomo, dettroniseret... den er kendt i ikke også? Ja. Altså, han, skulle, han, er, han han hjalp sin bror i den her proces ja. ved, ved strategi for, hvordan man skulle håndtere den her, den her kritik, der forelår. Så det var, det var det var ikke særlig godt for en førende øh, journalist, der var på tv et par gange om ugen. <laughs> altså, og, og blandt andet dækket sig. Og blandt andet dækket ja, det, det, altså, det kan man, det, man jo det ikke. Kan man ikke. Det kan man ikke. Så, så han er jo ligesom blevet trukket med ned af, af sin bror. Jamen, og det, der jo er interessant her, det er jo at se, hvor meget mere det lykkedes Cuomo, altså Andrew Cuomo, ja. at ødelægge også for sit ø, parti. Fordi Kathy mm. Hodge, som var hans viceguvernør, som så overtog guvernørposten ø, efter Andrew Cuomo's fald, jamen, ø, hun sidder jo nu som New Yorks guvernør, er også, hvis favorit, til at øh, opnå øh, valg altså, i sit eget navn i 2022 hvor New York så har det næste guvernørvalg. Men altså så længe Cuomo han er derude og laver øh, alt det ballade han gør, altså for fra New York i hvert fald når man taler med, med folk derover, det er at han jo altså stadigvæk er meget meget forurettet, og nu er han nået hen til det der punkt, hvor han sådan nærmest er blevet sådan en smule hævngærig, ja. og tænker, okay, hvis jeg, skal, hvis jeg ryger ud, så ryger jeg alle sammen ud med mig, og så skal jeg i hvert fald sparke og ødelægge alt, hvad jeg hun kan komme i nærheden af på vejen ud. Ja, det er, det Hvilket, er bare charmerende. Ja, altså, det, det. altså, det, jeg tror ikke, det er nok til, at det ødelægger Hutchels muligheder, men vi skal bare huske på her. Altså, det går godt at vi normalt tænker New York som demokratisk, mm. men det er staten ikke nødvendigvis. Ja. New York City som by har i hvert fald, apropos hvad der også er sket i år, de har jo så valgt endnu en demokrat som borgmester, nemlig Eric Adams, der afløser Bill de Blasio. Men staten New York er ikke mere sikkert demokratisk på guvernørniveau, end man skal altså ikke mere end et par valg tilbage, for de sidste gange valgte en republikaner den rette republikanske kandidat til guvernørposten i New York. Det kan i hvert fald gøre livet surt for, uh, for Cathy Hodge. Helt sikkert. Og især hvis Cuomo, han renner rundt og bliver ved med at minde folk om uh, skandalen. Altså, det er sådan et det der normalt, når man på den måde, som Cuomo her, er rådet ud. Så er det, man håber på som parti, det er, at nu går du hjem, så tiger du stille, du lader være med at tale med pressen, og du skal. Parker den der dårlige idé, du har fået om at skrive en eller anden bog, <laughs> hvor du prøver at øh, retfærdiggøre dig selv, for det, du har lavet, kan ikke retfærdiggøres, og derfra, så vil vi egentlig bede om, at vi aldrig hører fra dig mere. Kan du gøre det? Og det ser ikke ud som om, at han helt er med på den præmis. Nej, ah, det, det virker ikke sådan. Ikke, ikke rigtigt, Ikke Nej, vel? nej, nej. Det er altså måske nok et af de frommeste juleønsker, de har hos, øh, hos demokraterne, det er, at Andrew Cuomo han bare går væk. Altså, øh, ikke mere... Øh, ballade med ham. Det kan jo være svært, når julen står for døren. <coughs> ja, det kan det. Ej, så det den ej, hvad så? Jamen, så er det jo at tid til, at det, vi kan runde programmet af, for nu har du simpelthen øh, fundet noget af, at det er en god, gammel julejoke, det der kære lyttere derude. Det her, det var årets sidste udgave af Kampen om Amerika. På vegne af manden, som har sørget for god og teknisk orden, nemlig vores producer som Carstensen. På vegne af min medvært her i dag, vores nyhedsreaktør, Otto Lykkesoft, og hele holdet på kongressen.com, så ønsker jeg Anders Avner og jer alle sammen en rigtig glædelig jul. Tak for et forrygende og hæsblæsende 2021. Tak fordi I støtter os, og vi glæder os til, at vi os ved igen, når det er blevet 2022 til endnu en ny udgave af Kampen om Amerika.